Hát ez a reziliencia majdnem teljes hiánya. Akkor itt egy újabb lecké a rezilienciával kapcsolatban. Ha az a kérdés, hogyan lehet fejleszteni, a válasz, hogy például bátorságtréninggel, meg örömtréninggel. Ilyet eddig még nem is csináltunk, de miért ne lehetne?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 Aztán az a két ember, akinek ez lett volna a dolga, vadállatokká váltak. Egyszerűen vadállatok lettek az ő számára. Ezt most mély árulásnak érzi. Azt mondja ettől az egész 40 éve olyan, mintha a születése után röviddel egy bészbolütővel fejbe vágta volna az anyja, aztán az apja, és attól fogva csak szédelgett mostanáig. Mintha tántorgott volna egész életében, és nem tudta megérteni, hogy mi van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 Van ebben persze egy adag biztonság is, sőt, hatalom. Emlékszel a mesében a király kisasszonyra, aki nem tud nevetni? A király, az apja, meghirdeti, hogy aki az é lesz, és vele a fele királysága is. Viszont annak, aki nem tudja megnevetetni, karóba húzzák a fejét. Micsoda hatalma van ennek a lánynak! Lefejezik azokat a férfiakat, akik nem tudják megnevetetni.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 Francis Huxley mesélte nekem, hogy amikor egyszer nagyon összeveszett a feleségével, otthagyta, és felindultságában átrohant Langhez. Ők barátok is voltak, nem csak munkatársak, és lengnek éppen volt ideje, úgyhogy bátorította, mondja el neki, mi van. Francis fel leng járkált. Lang meg ült, és hallgatta. Francis hadonászott mérgesen, és szomorúan csak mondta, és mondta a magáit.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 Pszichésen a legkevésbé sem rugalmas, mert ő is beleragadt a csapdába. Szerintem a reziliencia többek közt pont az, hogy kisiklunk az ilyen helyzetekből. Sőt, lehetőleg már bele sem megyünk, mert ami előre látható, azt megpróbáljuk beleszámítani. Ami meg nem látható előre, abból kisúrranunk, így vagy amúgy. Van egy jó finn film, nevettes vagy meghalsz.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 Nem azt a gondolatot kapom, hogy bepisültem na és, lehet, hogy holnaptól soha többet nem fogok bepisilni. 35-40 éves korom körül imádtam bepisélni. Gyakran sétáltam a tengerparton a homokban, ott laktunk a tengerpartján, és néha legugoltam, és bepisiltem. Nem történt semmi. A homok beitta a pisimet, mintha ott se lett volna, nem fintorgott, semmi, csak beitta.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 Riokán zemmester egyszerű életet élt kicsinke kunyhójában a hegy lábánál. Az egyik éjszaka egy tollvaj tört be a kunyhóba, felforgatta, de nem talált semmit, amit ellophatott volna. Riokán éppen visszatért és elcsípte a tolvajt. Bizonyosan hosszú utat kellett megtenned, hogy láthass engem, mondta Riokán a csavargónak. Nem térhetsz vissza üres kézzel. Kérlek fogadd el a ruhámat ajándékba.